Hej och välkomna till Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är fredagen den 4 oktober Och vi spelar in av fyra 94 Den med One Direction Day Effortcast är podcasten där vi i Rollsbetsgruppen Team Effort pratar om allt som intresserar oss Och med mig idag har jag Anna, Hallå. vad händer? Jag eh, har blivit informerad Att det mer fel här under podcasten. för eh, Så jag tänker på mig gamla synner Jag har visst under tidigare avsnitt eh, Flera gånger sagt eh, Stormwind istället för Theramore När jag har diskuterat någon sorts lore Och sådär. Mm -hmm. eh, Och det Iber är ju såklart om ursäkt för Det är ju inte alls jag säger fel ordet ofta Utan de märker själv Det är inte alls meningen eh, Och jag då Vi har ingen officiell ansvarig utgivare Men jag kan tänka mig att det skulle falla på mig Och jag ber om ursäkt Jag borde ha kollat igenom detta till alla lyssnare som lyssnar ja. eh, det var ju nära att jag blev sparkad här, men vi har ja. kommit till en kompromiss Vi jobbar på det helt enkelt, ja. och vi ska väl försöka vara bättre Vi ska försöka vara bättre ja. <laughs> Do better, <laughs> är vår slogan för podcasten mm, det är det. Um, Den här veckan så har det varit en typisk vecka där um, verkligheten har varit så här alldeles tråkig Och man, man har inte gjort något jätteintressant, kanske så här. In, in, ingenting jätteeffortcastet har skett Nej Faktum är att när jag just nu pratar här Så är fortfarande inte avsnitt 93 Ute på marknaden ännu Så det kommer kanske bli någon slags dubbel eh, Double feature eller så mm -hmm. eh, Så vi satt här och försökte tänka på Vad vi ska prata om idag Och eh, det här är vad vi kom fram till Snart spelar vi Dungeons and Dragons igen Alltså team effort gör det Och eh, det kommer vara lite av en klassisk dungeon crawl Och jag ska fråga dig lite grann om, om det Vi ska ha lite tankar, lite åsikter om det mm -hmm. Mm -hmm. Eh, vi kommer nämna saker som går på tv Och på internet i framtiden Och mm. just nu <laughs> Vi kommer prata om två tv-serier en, en, en pågående typ Och en som börjar snart igen Men allra först Så måste vi ta upp faktumet att äh, Jag ska gå på hur jag ska frama det här Hur jag ska säga det för att att äh, det är så att Vi i Effortcast tror inte att påven är gay Nej. Det är lite fel sagt, för egentligen Det vi egentligen liksom misstror är Hela det här statementet, att han skulle ha gått ur kyrkan Eller alltså ha ett För att han var gay mm. uh, Du som är facebook Facebookmänniska, du, du som lyssnar du har, du har säkert sett den här nyheten spridas Och uh, kanske läst den, kanske inte tänkt på det Kanske bara tänkt, aha, och gått vidare med din dag Eller tänkt, ja ah, intressant, påven gay Coolt mm. uh, jag tänkte, hmm, och sen så kollar jag på hemsidan som hade skickat ut den här Eller som hade skickat nyheten Och det var uh, Daily Current Är det, alltså det ser ut som det står som någon slags bär eller någonting uh, Current är of... väl, ja det är ju, jag, jag kollar upp det även uh, Men det för... låter väldigt mycket som The Daily Current liksom Så mm. det är en allmän nyhetssajt Men uh, alltså den här hemsidan är ju väldigt, väldigt, väldigt satirisk i sin natur i deras about page så skriver de uttryckligen Att det här är bara är satir Och ingenting vi, eh, ingenting vi rapporterar om Har hänt på riktigt Så det här är liksom det här är den klassiska Någon läste någonting på The Onion ja. Blev arg och, Eller bara glad och började skicka runt det mm, Och källkritik Är väl Källkritik är ju A och O i. Alltså, mm. Nu när vi lever i det här samhället där man kan få veta ihop på en gång mm. eh, Inklusive liksom, vad som är sant och falskt Till en ganska hög grad mm. Um, Om man ja. inte vill göra kritik själv så har ju någon annan gjort den redan liksom. Precis Ungefär precis. fem minuter efter att det kom ut um, Och de har säkert också gjort den här översättningen Som jag nu har gjort här Och kollat att current kan då vara corint var Som var det första jag tänkte Men även Vinberg. Ja men precis uh, Jag visste bara grejen. vad var det andra, sa du? Korint. Korint Och det är någon slags krydda mat. Ja, alltså <laughs> hmm. Ja, något no, sånt. So. Ja. Men uh, black current, red current, ja. Uh, deras. Um, uh, deras motto är kauta est ett illis in bit uxor. Uh, mm -hmm. Och det är, betyder ungefär. Uh, The wife plants ahead and begins with them. Uh, och det är då den som är. Den är okej. Det, det finns en linje, som är, en, en rad framför den raden Som är quizkustodietipsoskustodes Som är who watches the watchers Och uh -huh. ja, svaret är då The wife plans ahead and begins with them Så eh, det <laughs> är då Därför att liksom då lite gärna peka på deras Lite sat satiriska <laughs> mm -hmm. Och planerade. Nyhet. Så, eh, vi, vi säger inte Att det är otroligt att Påven är gay, vi säger mm -hmm. inte Att eh, vi säger inte att Påven inte är gay vi säger, vi säger inte att han är heterosexuell Bisexuell, eh, han kanske inte är människa Han kanske inte är österrikare Det enda vi vet är att han inte har gjort något statement nej, den, Åt något håll nej Och vi tänker att om han hade gjort det Då hade han säkert använt sin Twitter Precis. Mm. Eller det här är ju en, avg en avgången på så Han får mm. inte använda sin Twitter längre. Oh, nej, det är sant. var uh, synd. Uh, men också, vi tänker att någon annan hemsida än uh, liksom Anjens uh, mindre kända kompis skulle ha rapporterat om det. Och du skulle ha hört det från någon annan än random dummes på Facebook. Mm. Mm. <laughs> det, uh, så, uh, bara så vi vet allihopa. Uh, du hade ju chansen och. Vägrade ta chansen att, att vara den På ditt jobb idag som sa till folk att det här inte var sant eh, Nej, jag gjorde det till slut Jag mm. var Till slut så, så vågade jag vara den som sa att Alltså hörni, det här kommer ju kanske inte från världens bästa källa <laughs> um, Men um, Men de, de tyckte om nyheten De blev glada av det ah. i början Det var svårt, det, var, det är jobbigt att vara den som krossar Men ibland <laughs> måste man vara den Precis personen. Precis, precis uh, jag läser vidare här i mitt lilla schema som vi har över dagens samtalsämnen mm. Och noterar den avstavning som jag nu fixade Men eh, vi rapporterade förra veckan, det vill säga den här veckan När ni får höra det, om en gammal nyhet då, som är <laughs> Steam hade ju tre nyheter på tre dagar och något sånt ja Vi hade redan snackat om en av dem Som var konsolen i sig tror jag som de, Nej, slags... det, var, det var operativsystemet Just det, de hade ett operativsystem utannonserat Som, som skulle förenkla att spela ja, på tvn Precis, det var bra för spel ah. Baserat på Linux precis Och ja. eh, nu har det då gått två dagar till sedan den dagen Så mm. vad är de andra två Steam-sakerna? De andra två sakerna är bland annat då En ja, konsol Just det. Hårdvaran Som då ska hjälpa till att det de vill göra är ju att så här, av någon anledning typ ta alla PC-spelare in i vardagsrummet eh, kunna streama spel från den här konsolen då, till tv och, och ja, den kommer att använda Steam eh, operativsystemet och så och den stora grejen är väl att de vill testa den här på folk och då kan man så här, eh, skriva upp sig innan den 25 oktober för att ha chans att vara med i urvalsgruppen och eh, jag tror att det är så här. 300 maskiner de kommer att skicka ut. Inte många. Nej, det är inte jättemånga. Står det vilka länder som premieras? Står det vilka länder som inte premieras? Eller är det så att överallt? Eh, har chans? Jag har inte sett någonting om, om länder alls. Nej. I alla fall inte i den här ja, allmänna texten. De kanske har någon liten disclaimer någonstans men mm. jag har inte hittat någon. Så rent eh, tekniskt skulle vi kunna anmäla oss? Ja. Man behöver dock till exempel tio vänner på Steam, vilket jag på inte jag har. Så då... Det är inte jag heller faktiskt. Man borde kunna skaffa detta. Men okej, okay, så det är intressant. Ja, Så det är rätt kul att de ska testa det. Så vad är vi uppe i nu? då har vi, vi har ett operativsystem och en konsol, en konsol som antar att kommer använda operativsystemet i fråga mm. Precis, det ska mm. den göra. Okay, ja. mm. Så det, det är ju bra, det har ju ihop och så. Och då den tredje grejen har också samman med det här rätt bra. Och det är ju nämligen kontrollen till den här konsolen. Mm. Och när kontrollen ska då... De vill ju då få PC-spelare till konsol här Så då vill de ha någon sorts övergång För att man ska kunna använda, man ska kunna spela typ alla spel på Steam med kontroll eh, Vilket ju är intressant eftersom mycket är ja, gjort för PC och så Men då ska de... Anpassa. Mycket på Steam är gjort för PC Mycket på Steam ja. för PC Nej, mycket, många av spelen där finns, är bara för PC det här, Vissa spel vissa jag gjort för båda Både ah, konsol okay, okay. och PC Det var inte så ska jag menade Återigen Jag kan inte prata Nej men den här um, gången var jag Det var lugnt jag var. Den här, den här gången, jag. gången var det här kunde styr, Och det var avspira. inte någon obscurvov referent referens jag inte Nej, precis Det här var bara Anna var dum i huvudet um... Nej, nej, nej Absolut Jag ska det bara också jag, vet. jag förstår vad du menar um... Så jag med den här kont Kontrollen då Den ska vara lite cool Och så Den har sådana här trackpads Som typ på laptops uh, Två stycken Så ungefär som styrspakarna På en så att säga Vanlig uh, uh -huh. kontroll en PC-kontroll Yes uh, mellan de här två Så finns det någon sorts Displayskärm Som man kan då Använda Liksom Touch på så här, dra och, och klicka Och hej man kan även klicka på de här trackpadsen Så att de är lite som en mus Så finns det är 16 knappar på den här på den här kontrollen jag, jag vet att du tycker att det låter mycket, det är inte mycket mer Än en policing 3-kontroll Är det inte mer, för att jag, jag, jag, vet inte, jag har aldrig så tänkt Jag tänker att det är många knappar Hur många är det på en om man, om man räknar de fyra styrkorsknapparna Så är vi uppe i 12 eller 15 Det är så, det är så. Uh, Och Sen om man räknar att man, man kan klicka på analogerna Så är vi uppe i 16 tror jag Uh, 1, ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, mycket. 11, 12 13, 14, 15 eller 16 knappar Om man räknar start och select också Vilket man ju måste göra Och sen PS3 har ju också den här home-knappen i mitten 17. Mm. Uh, Alltså det är mycket Det är mer än på typ Nintendo mm. uh, Där det var två knappar Eller tre, ja, 4, 5, 6, 7 Om man räknar sig igen som fyra stycken mm. uh, Men det, men det är, jag är inte tänkt på att det är så många knappar Men det är det ju såklart um, Om jag tittar på bilden här så har du liksom trackpadsen trackpad har du två stycken mm. och så har du tre underknappar under Den här skärmen så har det några framme då ja. och vi så här. Och de hade ett exempel på hur de, de här kontrollerna skulle fungera för Portal 2 då, yes, som, Ett pc spel av... Finns, av Valve Vad sa du? Ja, precis. <laughs> som som är, även finns då på liksom, PS3 och sådär. Så, där. så att det, det är ju kontroll anpassat också. Men då var det lite att ja, men, några är höger och vänster musknapp etc. Och det här ska då funka för gamla spel också. Man ska kunna liksom, spela RTSB och -spel, man ska kunna spela. Ja, men Battlefield, etc. Allt ska gå, helt enkelt. Yes, intressant. Um, och de har även lite idéer om så här att det här med vibrationer i kontrollen, att det är lite det känns lite tråkigt, det ska bli lite coolare, att så allting runt omkring, typ att du går över en tröskel, ska kännas och det är lite så här... Ja, det ska mm. vara mer, mer kroppsligt. Okej. Okay. Um, och förutom det är för så här utvecklare och så, så är den... den, den It's fully hackable typ. Man kan här, ta isär den och lägga till grejer De vill liksom att den ska vara lite open source Det känns det är lite samma sak som i Steam OS För där är det ju, så här, Linux och då är det väldigt öppet Och det ska kunna utvecklas Just det, ja och kanter, liksom. så att, Jag vet inte, jag får känslan om att Valve Vill köra den här kompisgrejen Med att säga, oh, vi är de, den snälla konsolen Som är coola och vill låta er göra saker mm. då, det, det är lite så Um, ja, jag förstår vad jag menar Den här hela lite hippa föräldern Ja, tror nej men precis, det är det coola företaget Det är inte så här, Det är inte Sony, det här stora företaget det Lilla Valve här som vill bara hjälpa alla Och vara snälla och coola liksom. Lilla värv, som bara gör det för kärleken inte för Lilla Valve som har Steam som är rätt stort så här. Men, mm. men ja men, men jag vet inte, jag gillar idén Det låter bra jag, jag vet nu, jag känner in för det hela Hela budskapet är så att ta in typ PC-spelandet i vardagsrummet. Mm. Det är väldigt så här, ta in det i vardagsrummet. Mm. Eh, vilket är det känns som att de så här: ta utifrån garderoben där man andra sitter, och det är så här, göra det socialt på något sätt. Eller, ja. eller bara, gör, jag vet inte riktigt. Men eh, alltså jag gillar det på ett sätt. Det vore väl skönt att kunna här, sitta i soffan och bara köra rts spel eller så där. Men samtidigt så är det så här. Jag sitter vid min PC. Jag har ju min PC för rätt många tusen och så. Ska ja, jag, ja. jag personligen skulle inte, alltså om jag nu hade en speldator. Jag har en speldator som är ganska gammal vid det här laget. Men mm. eh, om jag hade någon som var liksom aktuell och så, mm. så tror jag att jag skulle föra den. Men det är bara för att jag Jag vet inte. Jag tycker om att spela framför dator. Jag gillar att spela på tv också, det är sant. Men jag vet mm. inte. Jag, jag, jag, jag, är, jag är dålig på den här grejen som jag misstäcker jag misstänker att tanken är att man ska liksom typ ska luta tillbaka slänga fram på bordet och spela. Ja. Jag kan inte spela så. Jag kan verkligen inte det. Jag måste Nej. alltid sitta framåt lutad. Alltså, när jag var liten satt jag framför tv:n och spelade. Ja. Men jag har backat lite längre liksom. är lite längre bakåt. Jag gör ju det när jag spelar jag sitter liksom så, så nära jag kan vara på min mm. soffa liksom, så sitter jag där det, sladdarna var ju rätt korta när jag var liten. Liksom, det är som man sitter och vid datorn så sitter jag liksom framför den. Det, jag har hört många som Pratar om just det här att ja, men det är så skönt att spela på konsol För då kan man bara liksom luta sig tillbaka Och jag tänker, ja men det känns, ju, det känns ju så mycket att göra Man måste ju vara aktiv och sitta upp Så jag vet inte riktigt om det är Om jag skulle kunna utnyttja det så som såsom det är meningen Så som min vision av det så här, att, Ja men det skulle ja. vara skönt Men jag tror inte att jag skulle göra det För jag gör det inte nu med andra konsolspel och jag kommer ju först och främst vara väldigt här, Jag kan inte spela det här för det är på en kontroll Var är min mus och mitt tangentbord Jag förstår ingenting <laughs> liksom, Även om det är ett spel jag kan så, Ja men precis ja. Alltså det är, jag, jag kan inte säga att vi är underväldigade eller så här på Effortcast, Men äh, det kanske inte är för oss Nej, alltså jag tycker det är en cool idé Och eh, skulle vilja Pröva någon gång så, Men det är inget som jag skulle investera i Så här direkt Nej, ehm, precis Nej Intressant var det, var det, Är vi uppe i tre saker nu som de mm. har släppt? Det var tre saker. OS och konsol control och kontroll yes. Coolt uh, Är det något mer du vill lägga till på, på Steam-fronten? Nej, det här var bara en liten, liten rapport ja Mycket bra rapport Jag råkar hålla in paragrafkrappen på mitt tangentbord här uh, <laughs> Så nu ser ni riktigt vad jag har skrivit här Men så här är va Då tror jag att vi kan ta en kort paus bara Innan vi kommer tillbaka Och talar om tv-syn Louis och Supernatural yes. Och där var vi tillbaka Ifrån pausen Och vi tänkte ha ett För oss ganska klassiskt Tv-serie-segment Mm det är lite av det vi, det vi gör precis. Även så Bablar om serier Bablar om, om serier, precis. Och tv-serier är faktiskt en sån här sak som mm. Kanske inte du som har, som har jobbat den här veckan Men jag som har studerat mycket den här veckan mm. Kan faktiskt ha tv-serier igång att jag pluggar liksom, Utan att det alltså mm. Bara för att göra någonting liksom, mm. Bara för att fylla tiden med något det, Jag känner igen det från förra veckan När jag inte hade ett jobb precis. <laughs> uh, Så det jag valde att fylla den här veckan Med var För jag upptäckte nämligen att tv-serien Louie hade inte bara en tredje säsong utan också en fjärde Enligt IMDB också Men en, ja. en tredje på Netflix i alla fall mm -hmm. Och det var någonting jag inte visste För att jag tyck, jag var säker på att den serien var slut Med tanke på hur den slutade Det var ganska så här, ganska deprimerande, tråkigt slut liksom. Men ändå ett slut mm. Det visade då att ja, men, den, den, den har en till Med tio ish avsnitt eller vad det är mm -hmm. Ganska kort för att vara en engelsk Eller inte engelsk, amerikansk tv-serie Ja äh, Även 20 minuters avsnitt Vilket gör att det blir väldigt, väldigt, lätt att, liksom, väldigt enkelt att titta på Mm, mm. Louis är följer skådespelare av ja, stort Louis CK i någon slags självbiografisk slash överdriven. Version av sig själv mm. För det handlar ju om honom Men det är ju inte, det är inte så att det är reality show shows och allt, Utan allting är ju helt klart staged. Så är hans liv genom någon sorts här Läskig spegel Precis exakt, och där, där får vi då följa honom där han. Eh, om du är bekant med Louise Case då upp Så är tv scenen ungefär som det han besk alltså, Så som han beskriver sin vardag mm. När han gör sin stå upp liksom att allting är så här, han tycker allting är tråkigt och onödigt. Han försöker för sina döttrar liksom, att inte vara helt deprimerad Och helt astråkig och så här, bara chock och värdlöst. Typ. Han verkligen försöker jättemycket men han orkar inte alltid. <laughs> eh, det är. Hmm. okej nu låter det som om jag beskrev så alla så lovable losers serier du vet, när det är någon sån här random chockkille som du vet är en idiot men som ändå lyckas ganska bra. Louis mm. Louis är alltså okej okay framgångsrik. I och med att han, han har en stå karriär som ändå är okej okay För att man har en stå karriär så mm. Men han är, inte som, han är inte som Peter i Family Guy Att han liksom bara vinner Även fast han är värsta aset Nej. Utan här är det så mycket att han Han är lite mindre as än alla andra <laughs> Men inte alltid om han, om han inte är det så får man ofta veta det Eller så, Man tycker inte synd om Louis alltid <laughs> mm. Så jag har kollat på tredje säsongen då Och nu vill inte jag spoila för dig. Egentligen ska jag inte precis med om tittarna så men du, du kommer kolla vidare eller lyssna nu men jag men du kommer ju se vidare på det tror jag. Ja. men jag vill spoila att David Lynch har en roll mm. uh, David Lynch ganska ganska känd TV-skapare sådär skådespelare han, han har tagit gjort några skivor uh, uh, producerat en tv-serie som Twin Peaks mm. uh, stämmer detta? <laughs> ja det stämmer det, det <laughs> är typ det jag vet att han mm. har gjort så ja, han har väl flera filmer. Malhallen Drive tror jag är hans Visst. andra stora flummiga film som inte ser jättebra men den är ändå stor. Mm -mm. <laughs> Och han spelar då en väldigt. Äh, men, den åldern som nu han är i, typ 60, mm -hmm. kanske mm -hmm. högst alla längst 70 tror jag. Äh, en tv-producent från en annan era liksom som, som då ska hjälpa Louis in i tv-världen Som en eh, late night show-värld mm. eh, Vilket är en helt hysteriskt rolig roll Fast väldigt, så här, väldigt <laughs> underspelad också vi, vi får även träffa Louis C.K.'s eh, Uh, farbror Excelsior CK <laughs> Som är en typ Mexikansk gentleman <laughs> Som är extremt rik Och jättekonstig Han är bara med i en scen så, men Han är helt Excelsior. fantastisk Excelsior och han, han lämnar röstmeddelandet typ så här på telefonen. Hello, it is I, Excelsior CK. <laughs> och typ så han kallar jag för Ankel eller någonting sånt, tror jag. Men, ja. <laughs> oh. Väldigt intressant karaktär. Också spelad av en väldigt stor skådespelare som jag har glömt namnet på. Han är garanterat med typ Scarface. Okay. Um, så Helt klart, alltså en. Rätt kul säsong som precis som då vanligt Har ett ganska deprimerande Men smått ändå upp, mer upplyftande Än förra säsongsavslutningen okay. uh. Det är ju mm. bra inför säsong tre då, tänker jag. Uh, Eller säsong uh, fyra, fyra ja, precis. Uh. Eller inte, vi får se mm. <laughs> Och uh, De har också med ett, ett klipp från uh, Lucy Case upp på typ 80-talet Där han inte alls ser ut som alltså Louis alltså, jag, jag, jag känner inte igen honom Jag var, jag, jag, jag var tvungen liksom, att googla För att bekräfta att det okay. var han för att den, den, den här scenen är väldigt mycket så att De har väldigt mycket verkliga människor som spelar sig själva uh -huh. Sen har de också folk som är kända skådespelare Men som spelar bara någon, någon person och Sen har de, he de har helt karaktärer också. Så ibland vet inte jag liksom om, de, om de tar in någon som spelar sig själv Eller om han spelar någon annan Eller om det är en parodi på sig själv eller så här. Det, det är väldigt svårt att veta Robin Williams som var med, med i avsnittet Men han var inte Robin Williams okay. uh, Intressant tv-serie uh, Har du googlat? Jag, jag hittar, du, hittar du Excelsior CK? Nej, det fanns eh, två versioner av Louie här i, mm, i mm. vi tror du att Lou har gjort en väldigt väldigt klassisk serie också Där mm. han spelar liksom The Lovable Loser som har en snygg fru Va? Eh, nej, jag, jag har inte sett den, men den verkar dåligt jag, jag tror att poängen med Louis serien Var att han nu fick göra vad han ville Okej, okay, och innan det kanske var någon som bara Du borde vara den ja, men här precis. Innan det så var det liksom, alltså, så som jag läste ah. Nu nu inte jag, jag målar upp Louis som värsta Bra killen, men alltså det var verkligen så liksom att ah, men han ska med en tv-serie kul och sen så var det så här nej, serien vi gör nu är värsta. Kan den ha hetat typ Lucky Louie. Lucky Louie heter den ja. Mm, det eh, är den andra här. Och den är väldigt sitcomig liksom så där i, i, i att, vet, så här, det är ett laugh track och du vet de har en, du vet, en lägen du vet, så här, hemmet och så har de döttrarna och så är det en ja. familj med en snygg fru och hela ja. den grejen liksom. den, den är liksom den klassiska sitcomen som han då lite rebel, Han rebellade mm. Och nu är det typ så att De, de typ säger så här: kan vi ha med det här i serien Och han säger, nej, vi gör, antingen gör vi det som jag vill Eller så, eller så är jag inte mer alls <laughs> Det är bra när de ändå När de kommer till den nivån så får känna att de kan göra det. <laughs> När de är liksom Coola ja, barnmänniskor som gör bra saker ja, Alltså Louie tv Följer ett väldigt konstigt mönster att ibland Så har en ett avsnitt kan ha två titlar Och då är, det, då är det ett slash mellan och då handlar det om två olika saker Ibland handlar det om en sak som är utdraget på lång tid Och ibland har det så här långa sekvenser som inte har Någonting med något att göra, som bara är där för att Det är rätt kul eller så här eller någonting eh, Ser ni ganska konstig Men helt klart värd att kolla på, har du hittat honom nu? Nej, jag försöker söka på Excelser här jag, söka på... jag hittade honom när jag googlade dagen. Excelsior uh, CK Louis Jag menar med det då uh, Jag kan inte googla heller Det här är F. Murray Abram Tror han heter F. Murray Abram Jag Tror han är med i Amadeus och i Scarface <h�� whites> ja, alltså, om, alltså När du ser honom så kommer du känna igen honom um, Han är född 39 I Pittsburgh Okay. Han heter F. Murray Abram, alltså han spelar Excelsior i CK. F. Murray. Och F är alltså inte utskrivet utan det är bokstavet F. Ah, jag skrev in F och fick upp Fjodor Dostojevski som förslag. F, Fjodor, Fjodor? Ah. Ja, han ja. Ja, det han ju med en del. Hans Wikipedia-bild är en i bild han, han brukar inte ha skägg, tror jag Men mm. han har det ibland ändå så. Ja, det funkar. Omland. Finding Forrester Inside Lewin ja, ah, han är med i rätt mycket saker. <laughs> mm. mm. Uh, så han spelar då Excelsior CK. Mm. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Låt oss tala om Supernatural. Ja. Nästa sak här är på min lilla saker. kan vi... alltid prata om Supernatural, ja. uh, Vi har ju tidigare spekulerat om vad säsong kom... nästa kommer kommer handla om Säsong 9 är det så. Mm. Um. Och liksom, vi tog ju det på ganska mycket av Ja men det här såg vi i slutet på säsong åtta Så därför kom det handla om det här Och nu har vi väl fått bekräftat grann Det som vi tyckte var tema Precis. Låt oss då bara nu säga, för den som bryr sig <laughs> Att vi kommer Alla att spoila fritt Supernatural här Du kan hoppa fram kanske fem eller tio minuter Om du tycker att det är jättejobbigt att vi tar upp saker i den mest klisterfyllda TV-serien någonsin? I serien där man kan räkna ut vad som händer så här, <laughs> två år innan. Nej, inte, men, inte jag då för jag är dålig serien, det sånt här. I men... serien där de inte liksom, alltså, det är inte, det är inte, det är inget dåligt mer än så, men de försöker inte vara jätte, eller så. De har lite twists här, men annars är det mest så att de har en formel som gillar Var lite homorotiska <laughs> Ja, och jag sitter just nu och läser. Eh, Titlarna på några av avsnitten här mm. första. 16. Låt oss bara innan du läser det. Mm, det är så bara låt oss bara säga det. då, som sagt, spoiler. Och sen säger vi att det som verkar vara temat då är ju att saker och ting blir mänskliga. Saker blir mänskliga. Eh, demoner blir mänskliga. Änglar blir mänskliga. Mm. Eh, vi såg att ju. Vi hur... slätar ut hela ja, men precis. Spektrumet ja, men Exakt så. Eh, säsong åtta slutar ju med att eh, bröderna lyckas i princip nästan bota Crowley från mm. sin demoniskhet. Precis. De hinner ju inte helt så han är fortfarande med. Mm. Men han verkar ha så här en liten gnista av känslor. Som mm. jag antar att de kommer liksom då spela bort och så ska man inte säga att han har några känslor. Och så kommer man in kanske avsnitt 7 eh, skulle jag säga. För 7 okay. är alltid när de, när de gör en twist i Supernatural. <laughs> uh, och uh, och ja. Uh, och, uh, och liksom mm. då får man veta liksom att shit, han är, han är, han är ganska mänsklig. Ah. Eller så är det säsong, eller avsnitt 7 där man får veta att vissa änglar har powers. Mm. För det är också en sak, för Castiel blev ju mänsklig Tillsammans Precis. med alla änglar för de, för de föll De föll, han, han fick sin, sin Änglahet typ utskuren Av Metatron, det var väldigt Traumatiskt där, och de andra, de bara föll De föll, så det ser ut som då stjärn Ett stjärnfall ja, det, var, det var rätt fint, och så säger bröderna The angels, they're falling <laughs> Och det är så dramatiskt och det är så underbart Och jag var ju så upprörd under det här Jag älskar att titta på det, jag är mm. så inne i det Och jag blir ju så upprörd, och sen efteråt bara, Ja, det är ju rätt dumt, men det var ju så underbart Det var ju så hemskt, det ju så hemskt. Oh. Men det är alltså vad som har hänt Och nu har de släppt lite såna här förgrejer på Facebook Där olika skådespelare står och pratar Och vi tittade nu på, på Misha Collins, Castiel Pratade lite om Castiel Och så tittade vi på Mark Shepard som då spelar Crowley Och han pratade lite om Crowley Och båda hello, vans, boys. Uh, yes. hello och han sweetie. sa väl att <laughs> Han är ju med i Doctor Who Det är ja, den bästa crossovern um, ha. Och Crowley är väl det att Han sa att ja men det finns lite kvar ändå Och det finns någonting där Så då har vi det här att, Ja men det finns lite djävul kvar i Crowley ah, ja. Medan Misha Collins Mer var så här. Nej, Castiel är helt mänsklig, är helt mänsklig Men vissa änglar, vissa änglar har kanske lite kraftig kvar inga Så ja, det är det här, vi är mänskligt Men några har, och, oh, när ska de dyka upp Och vad ska de göra och höga mm. Ut? Mm. Så det är då um, Ja, uh, vad ska man säga de, de, Det verkar som att de hade någon tanke om vad de vill göra Sen så var de lite så här. vi kan inte ta bort alltså, alla änglar Nej, det, alltså, det är ju tråkigt Om vi tar bort alla änglar Om ingen har kraft, det är bara Mettetron som sitter uppe själv Typ nu och uh -huh. är nöjd Jag vet inte vad han gör där Och så när vi tagit The King of Hell och gjort honom mänsklig ja, vad, hur kul är han om han inte är ond? liksom? <hör> men det är, då, då kommer vi att spela det på det som eh, de gjorde säsong 4 av Waffene Spike blir. Eh, han är inte god men han kan inte döda folk längre. Och de har med honom för att de tycker synd om någon typ. Så att de, de har honom i det i, i lägen eller i dess gud, lägenhet, liksom. Nej, jag vill, jag vill inte ha så. Nej, är... det, nej. Också... Oh, det finns en anledning till att eh, fenomenet att ta en cool karaktär som var ond och göra honom oh. avstöndig och god. Uh, var på TV Drops efter Spike uh, uh, Spikeification mm. heter det tror Vi <laughs> um, Det heter något annat just nu TV Drops uh bra resurs för folk som är som jag, och som Anna och som Alive-kastare. Ja precis. Vi som, vi som bryr oss mycket om TV och... Vi som gillar att i inabsurdum analysera dumma aspekter av dumma saker. Det är en viktig sak. Ja men faktiskt faktiskt. Så eh, mänskliga faktorn räcker vara en grej i ja. eh, och vi kan väl antagligen då se saker som att Castiel eh, måste gå på toaletten. <laughs> Uh, Castiel måste ha så här Castiel måste och, ha sex. Ja, uh, med din. Um, mm. Och vad händer med hans värld? De brukar inte, de, de, de kan släppa det lite grann Ja. För Castiel stackars... är ju inte, är, är, är, Castiel är, ju inte en, är ju inte en person som ser ut som Michael Collins egentligen utan det Jag det Tänker ju, att de borde ha skurit ut Ängeln ur då Jimmy som, mm. är, hans, äh, Jimmy här, som är hans hans vassel. Men, men nej, utan det är så att nu är det ju så att vi, Det är någon sorts här trippelgrej Att i Castiel så fanns någon änglaresens och, och sen var Castiel i Jimmy Och så och vi har vi ja. skurit ur men, men de två... Jag, jag, jag förstår jag inte hur vi kan ta bort utan att, och så Men ändå behålla kastellheten. För Kastell är ängen inne i en annan person Precis, han är, ändå, han är ändå så pass ängel Att han kan, du vet, ta, ta över någon annans kropp Ja, precis, ja, precis exakt han borde ju försvinna helt och hållet Ja precis, man. för att om man tar bort ängeln för kastel Då tar man bort kastel mm. För kastel är en ängel, Castiel är inte en människa som har tagit Nej. en ängel jag, jag vet inte, det är mycket som inte är helt jättelogiskt Och jag är säker på att de inte kommer kommit upp något av Nej, för jag tänker, det är väl som när Lucius, ja, Lucifer föll Så var han ju fortfarande en ängel Men han var ändå för, vi tänker Lucifer i serien alltså, så. Mm, mm um. Vill du, vill du veta vad avsnitten heter? Ja, jättegärna så det här är första. De sex första Notera dock mm. att jag sa att det är sjunde avsnittet där det, där det svänger ja, och det, är, det är oh, så det är Jag har inga namn Vi får se om de har några mot slutet här Nej, det är bara de första avsnittet. Ja, uh, Första avsnittet heter I think I'm gonna like it here ja, okay. Vad menar vi då? Är det englarna som? änglarna? Ska... Uh, Castiel antagligen Ja, tycker... ah, jo handlar ju om att hitta hus med någon katt Eller mm. någonting Del, eller avsnitt två så har vi Devil May Care Och okay. mm. <laughs> det är väl antagligen Jag förstår för att mm. eh, han har kanske känslor Ja precis, Crowley kanske känner av ja. ja. eh, Avsnitt tre Du kommer gilla den här eh, I'm no angel <laughs> ja, <nej. laughs> See, you know. eh, Sen så, blir det, lite, sen så sen blir det lite Jag vet inte Det kan bli lite sexigt eller något Men eh, nummer fyra heter Slumber Party Yes mm -hmm. Avsnitt fem The Bad Boys oh. mm -hmm. Uh, avsnitt 6 heter Dog Dean Afternoon um, Så so, uh. Jag gillar I'm No Angel Det kommer innebära antagligen att uh, Castiel kommer göra någonting hemskt <laughs> han, uh, mm, han, kommer, han kommer och säger ah, Freak out Mm -hmm. som när han var ängel och drack en hel uh, spritaffär. Uh, I found the liquor fast. store. What did you do? I drank I it. Drank it. <laughs> hey Asbott, jag gillar det. Ändå. Oh oh ja. <laughs> ja jag gillar det säsong 5. <laughs> säsong 5 är så bra. Castells Did you throw where <laughs> the angel? Uh, no, where the holy oil on my brother? Ah, uh, ja. no. <laughs> <laughs> you. <laughs> uh, no. <laughs> Med då, med då hans pre ass line som var Hej, ass -but! Yes, but, oh, så, <laughs> så ja, ungefär... Vi kommer nog gå in på den fjärde säsongen för mycket av Supernatural. Och vi är glada, exalterade och... Snart är tisdag du är Supernatural! <laughs> så, vi kommer tillbaka nästa vecka och talar om Supernatural. <laughs> och gud, det kommer bli så bra! Något annat som kommer, det, så kommer det bli bra är... Det som händer om 50 dagar när det är One Direction Day Först en paus oh Och där var vi tillbaka ifrån pausen One Direction Day Om 50 dagar, när är det är One Direction Day Vad är One Direction? Uh. Mm -hmm. mm. Och nu har jag tagit reda på att de bildades inför X-Factor 2010 eh, Stopp, vad är X-Factor? X-Factor är typ brittiska versionen av Idol Fast man kan vara lite vad som helst, eller? Eh, eller är det bara musik fortfarande? Jag tror att X-Factor är bara musik ah, Okej, okay, ja. okay, så det är Idol? Ja, men okay, de har var ju... inte Idol där det var De har bara X-Factor ja. Är Simon Cowell med? Antagligen ha. Han lär ju ligga bakom de här Det känns som hans handwork också. Um, Men det består då av Neil Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles Och Louis eh, Tomlinson Och de är, de är födda mellan så här, 91 och 94 alltså med, så här, 19, 20, 21 år ja. små, små, små ungdomar Och de mellan, är annat... mellan vilka år sa du? 91 och 94 okay, ja, det är inte... alltså, De är unga helt klart jag, jag tänkte att de var mycket yngre mm, Jo, jag tänkte att de var 15 eller så typ Men det är ju antagligen meningen att de Ska se ut ja, så okay, ja. De har ju bland annat haft singlar som What makes you beautiful Som då handlar om att ja, men osäkra tjejer Ska förbli osäkra för det är det som gör dem vackra För det är rätt mm. enkelt mm, mm. Ja, men det är... dem att göra? Och ja, de har varit i Sverige här 2013, trevligt Kommer tillbaka nästa år mm. Men nu är det så här att de de vill ge tillbaka till sina fans. De, de att det här om dagen att nu är det officiellt mm. att 23 november, på One Direction Day, mm. hashtag 1DDAI. 1DD vad? 1DD. Och det finns då även en hemsida, uh, onedday.com. Där man kan läsa om så här. Vad är det för någonting? Och det är någon sorts webbsändning på tror jag sju timmar. Aha. Där vi ska ha fyra. One Direction Typ och allt. Alltså fenomenet. Som ja, är Allt fint som har hänt. Alltså att de ska tacka sina fans genom det här. De har ah. valt den här dagen för att tacka sina fans. Så det ska vara lite gäster och så. Ingenting är bestämt. Det är väldigt så här. Random. Och, mm. ja. Men det är lite gäster. Och de ska även ha någon sorts uppfinning. Uh -huh. Typ The One Invention eller där. Och då så har de gjort en fin liten text Där de förklarar att eh, liksom, Vill ni uppfinna någonting Som är One Direction- eh, Tema. Liksom. Vill ni uh, något de kan ha på scenen? Något de kan ha till Eller kanske någonting som uh, One Direction-fansen kan ha nytta av? Mm -hmm. Så uh, låt oss uppfinna nytt merchandise. Med andra ord. Och då skulle man, kan man då göra en liten bild eller en prototyp av det här. Och så ska man göra en film på en minut om den här aprilen och lägga upp på YouTube. Och jag antar att sen så kanske den. Sen var det någonting man sa. Sen kanske den blir verklighet. Och så var det en blinkande smiley så här. Så att det var väldigt, väldigt ofta. Väldigt bra och så här officiellt och fint Men äm, Ja, så att grejen ska vara då Det, det är deras dag ja. uh, det är det, Vi ska fira dem Och det är fantastiskt, jag har hört typ en halv låt Med dem och det, mm. det, det, är, det är fint Bra med pojkband så här 2013 Problemet då Jag, jag, jag har tre specifika tankar här Du har tre specifika mm. tankar här ja. För det första mm. uh, Hashtag dd Mm. D-Day. Du kan inte mm. ha D-Day i en jag hashtag på igband. Det har, har poängterats. <laughs> det har jag, tack gode gud. Att säga barn, snälla barn. Vad vad tänker ni med, liksom. Det, här, så, alltså, det, det här är inget annat allställen för det. det men det ser också ut. Det ser ut som i hashtagen så ser det ut som att det är så här, number one D-Day och ah. så här, det bästa d-dagen allsint. Ah, och det är så här, mm, ja, men var ska, ni, var ska ni landstiga? Jag vet inte mm. riktigt men även om det inte är det så är det fortfarande du liksom, Jag vet inte. En D-dag. En D-dag, 23 november. Det ja. här, nej, det är namnet upptaget tyvärr. Och det var typ till 6 juni eller någonting. Ja, eh, Okej, okay, så det är min första tanke. Min första tanke är D-Day på riktigt. Nej, det... <laughs> för, att, för att fira ditt e-packband så. D-Day.com. De är lite registrerat ja. domäner och... Fantastiskt Allt tanken bra. är just den här tävlingen Av uppfinningen. Vilket är ett, eh, vilket är liksom ett så här vidrigt sätt att försöka utnyttja. Fansen. Eh, liksom för att. Jag misstänker att dels kommer de äga allt Alla idéer som kommer in, även om de inte tillverkas Kommer de ju ägat av dem Antagligen. Och eh, i värsta fall så kommer de ha en gratis idé Som de sen kan utveckla till en produkt Som de sen kan sälja och tjäna Precis, pengar på Precis, det känns som att deras PR-avdelning tog semester Och gjorde den här grejen för att få in lite idéer Precis, Precis. Och eh, där är en saker som jag antar att reklamfilmer Tar ganska mycket pengar för liksom. Eller så här, liksom whatever uppfinningsfirmor mm. eh, inte, för att, inte för att jag försöker liksom, sticka upp Till folk som gör reklam så kanske, Men det här är, ändå, det här är typ ännu värre än reklam Ja, det här är ju liksom att så här, vi går till fans och bara vad vill de ha? Och ah. Berätta det för oss och utveckla idén själva. Så är det, det väldigt bra för oss. Det här är som typ så här: jag, jag vet inte, Nu tänker jag mig något, något område som har mycket ungdomsvåld med typ pistoler. Mm -hmm. Och så här: för att få bort dem från att tillverka pistoler. <laughs> så de sen ska sälja till varandra på gatan. Ungefär så liksom. Det är ungefär på den ah. nivån. Mm. Min tredje tanke är. Dr. Who. <laughs> ja, precis, det var ju det problem jag ska nämna här. att eh, De har ju lite valt en dag som är rätt stor. Och det, vilket de då borde veta ändå för att de är britter. Och, jag menar, jag säger det här. Det här det, jag antar att i Storbritannien så här, är det här rätt mycket större. Liksom, att så här, ah, Det är ju 50 år nu och de ska ha en, en special och den ska ju sändas i massa olika länder. Och så här. Ja. Men nej, nej men då ska One Direction hålla på att ha någon webbsändning <laughs> sju timmar. Och så här, ah, men det är One Direction Day. Och vissa delar fall av så är det. Huvien Community, eller vad man ska kalla oss dem, är väl att. Så här, men honey, nej, tyvärr. Det är, lite, det är lite vård av. Okej, okay? herregud, välj en annan dag. Så det är inte nog med att de har kallat sig själv efter en rätt stor dag ifrån Anna-Varsjön. De har också. De född på, födda på 90-talet de vet inget om anna De har också steppat Right on our stuff Ja, men precis. Inte nog med Anna-Varsjön. De ska gå rakt över dock. <här> <här> Är värre för att, alltså, doktor Who har ju, han har, ju har ju träffat Churchill, Hitler. Han har, hans kompanjon har slagit Hitler i ansiktet. Exakt. Alltså, det är Hitler. <laughs> oh <Rory>. <laughs> <laughs> <laughs> Så, det här är ju inte okej, okay, riktigt. Mm. Men låt oss då tala lite igen om Dr. Hurait, eller 50 20 Det är 50 dagar kvar när vi sänder detta. Okej, okay, får man tro att det kommer vara på. En... Inte från fredag Nej, jag vet inte Ja, Whatever uh, Men så här då uh, vi, vi, vi kör lite ordassociation mm. Om jag säger Germany Finland Poland Russia Vad säger du då? Länder i Europa som kommer att få, få Simultansändning av, eh, av 50-årsjubileumsavsnittet Okej, kan du se ett Ett namn jag inte hade med där På den här listan? Ja, Sverige Så tydligen, de har släppt en liten lista här På typ 75 länder runt om i världen ja, man, där, typ där. Hela Afrika <laughs> där, där Där då Alltså så här så tror specialen kommer att sändas samtidigt Överallt, typ så Ja, på, i, i liksom de kanalerna Som har gått med ja, så kommer precis. det sändas precis samtidigt Kommer det vara samtidigt eller kommer det vara liksom time för varje land? Nej, jag tror att det är samtidigt ja. Så det kommer vara liksom, om du vill i Australien så kan du sitta uppe och... Än så länge har jag Australien inga Det, är min, min, det, enda, det enda som jag gör mig glad är att Australien inte har några Ja, jag trodde att <laughs> deras ABC skulle ja. ha Men nej, okej okay. ja. Eller uh, det står Australia ABC för sig ja, tror tror Nej, men okej, okay, men jag tänkte sedan att, jag, att jag skulle se För de okay, har en massa världsdelar i fet stil Och så såg jag Australien i fet stil Och då tänkte jag, då har de inte det där Men Australien är inte en världsdel, nej äh. Det är mer ett land Oceanien. ja mm. Ah. Mm, mm. Så okej, okay, ja, men då Fan också <laughs> Åtminstone inte Australien Fan att det var Australien mm. eh, Kanske kommer vi få se det Ja, jag vet, satt vi nu. hörde ju något tips från Time min, can be min, Vi hörde ju något tips från min mor här Någonting om att SVT skulle sända någonting, eller hur? Ja, det, det stämmer Så vi vilket, vi ju på hade, att... vilket fick mig att tänka att vi skulle vara med på listan så. Här. Det, det är ju något tips hon har läst någonstans Så vi har ingen aning om det men, men det vore ju kul Och SVT har väl inte så mycket att visa på en lördag Nej 23 november det så typ där. Skavlan för 30 gången i den veckan Ja, då kan vi väl Tal lite britter istället för normen <går> Det blir väl bra Jag gick tillbaka nu Bara en nyhet på den här sidan .whotv.co.uk som mm -hmm. de hade lite Related news och så som de alltid har mm -hmm. Och <går> det var The most exciting 50th anniversary picture ever Det är, ett, det är ett, två par fötter mm. På ett bord Och det är ena paret skorar på ett par brunna Kängoraktiga, aktiga till. ett Gråa byxor och sen är det ett par Vita Converse med eh, brun kostym mm. Randig kostymbyxor och så. Det, är så liksom, det är två som, två dotorer do som skillar På bordet oh. så där oh. oh. <laughs> ja, vi, vi är lite ledsna för det här med Sverige ah. med tanke på att Vi bor i Sverige ah. Det kommer lösa sig på något sätt Vi kommer ju se specialen för eller senare Ja, det kommer det, kommer det eh, Antagligen förr Eller senare, antagligen förr, antagligen förr. Eh, På något sätt liksom BBC, Vi kommer, åka till vi kommer att åka till England Vi kommer att Vinna BBC. Vi precis. ska se. Precis, precis. Eh, så eh, förutom One Direction, eh, förutom eh, att vi firar pojkbandets D-Day ja. med att utnyttja sina fans mm. så är det Doctor Who också. 50 års fans eh, som, som bara det. älskar oss. Som bara leker med våra känslor. Ja. Ja, men precis, som bara eh, typ skär ut våra hjärtan ibland. Och precis, exakt. Komma <laughs> along, Pond, please <laughs> Okej <Okay. laughs> låt, låt oss göra så här Vi avslutar podcasten med att tala om Kommande D&D-sessionen oh. Vi ska spela Dungeons and Dragons Om ett par dagar mm. Ja, om ett par dagar, om två dagar För det är fredag på söndag ska vi spela mm -hmm. Och vi har ju haft vad har vi gjort senaste tiden? Alltså eran, ni, vad har ni gjort? Vad har gruppen gjort? Vad har Timme Jag hängt lite i Ladegur och mm -hmm. typ en portal bort men i Ladegur. Ah. En trevlig dvärgerstad. Yes. Det är alltså dvärdiga med D U E. inga inga eller V där. Nej, precis. Och det har ju varit Vilket du, du, du som språkvetare vet Det är att det där, den där UT har Har blivit ett V i många dialekter Vilket ja. <laughs> är varför det Det, det står dvärjar där, där. <laughs> ja. äh, Precis Det, det, det är <laughs> ju precis. liksom protoversioner Så det är ju att båda existerar Äm, Vi tänker att ja, whatever ja. I alla fall, ja <laughs> så Det där ni varit Och där har vi, vi har ju rollspelat rätt mycket. Det, det här känns ju konstigt att säga att vi har spelat rollspel och vi har rollspelat mycket. Men ja. eh, det, det finns ju två delar. Och det är då kan man säga i en yes, yes. att man, man, man slåss lite men sen så ja, rollspelar man. Man pratar med folk. Bygger upp världen, utforskar världen. Ja, sådana saker. Precis. Och det har vi gjort rätt mycket här. Ja. Och det har varit kul. Det har varit rätt nice ändå. Mm. Eh, så inför du nu på söndag. Mm. För, alltså, jag tänker ofta, ofta Tänker jag lite gärna att eh, inte att ni är väl lite så av någonting med så. Men jag har inte kört så jättemycket dungeon Crawls någonsin egentligen. Alltså att, ni, att vi är liksom typ, uh, Minds of Madness Style-grotta där man går in och liksom går igenom rum efter rum efter rum. Så. Ja. Uh, vilket dels tycker jag det är lite synd. För att det är ju ändå. Alltså, jag tycker kanske att det inte är alltid det roligaste med D&D men, men det är samtidigt en del av D&D Ja, det är ju en klassisk grej. Precis. Och uh, jag, jag har nu känt lite grann så här att. För mig har det blivit svårt liksom, att, bara, att bara slänga in En dungeon såhär För att eh, vi har byggt upp en ganska så här, Ja men, ni hade ju bara att lämna denna goda Det får inte vad vi inte behöva göra än <laughs> ja. eh, För jag menar, när man körde kanske först edition av D&D Då var det att nej men du går in i grottan mm. Du kan gå tillbaka till staden men det, inte än Du är ju grottan kvar liksom mm -hmm. Nu har vi byggt upp någon slags liksom, verklighet då Där, där liksom, om ni känner er överhälldiga Det skulle ni nog bara gå därifrån Ja då går vi tillbaka till våra lite trygga punkter om jag ska Precis, säga. exakt uh, Men jag, jag, har, jag har tänkt nu faktiskt Slänga in er i en rätt stor dungeon Alltså relativt stor dungeon Inte, inte gigantisk, ingen så här mega dungeon Som det finns uh, begrepp för Mm -hmm. Men ändå en slags dungeon crawl liksom Och ni kommer antagligen vara fast där på grund av då uh, Det här med uh, Ja men annars går ni därifrån bara Ska jag kanske för, Alltså någon gång nu i mitt liv få använda Mitt så här, plus två till saves mot fällor uh, Ja, det tror jag faktiskt kan stämma Och ja, äntligen En <laughs> racial <laughs> Ja precis, du är ju kobold som är väldigt bra på fällor Ja, jag, jag är bra på att komma undan Men jag är inte bra på att göra dem Nej precis, det, det var vad man i sig förut i 3.5 Man hade Craft trap tror jag Aha. Eller create trap eller något sånt Fick man, mm. eh, hade man som eh, skill När man började um, huh. Så jag har nu, jag har nu till nu med en del tid Med att eh, bygga en dungeon mm -hmm. eh, Med en slags intern logik Så jag har också gjort en ganska Eftersom att jag bygger den själv och inte har En färdig så är den ganska eh, Den har en del så här ändå saker som har med er att göra För att det är en liten värld Ja, vi, vi är väldigt kända i den här världen Vad sa du? Vi är väldigt kända i den här världen ja, precis, it's, it's a small world, så varför inte ja. Jag har också, det, det finns ett par delar i den här dungeonen Vara, vara några av dem är ganska klassiska Everything tries to kill you-delar mm. jag, jag, jag har också suttit och skissat på mer vänliga delar Och, och lite av så här pusslet går ut på att hitta dem Eller jag vet inte, kanske inte på att hitta de vänliga delarna Men att kunna veta vad det är man, man ger sig in på Mm. Så jag sitter just nu och har problem med vad, vad fyller man liksom i en snäll del av en dungeon Vad har man För jag brukar oftast försöka mörda er ja. Alltså liksom det är den relationen vi har Även ni är det Ni dyker upp Sätter er ner, tar fram era karaktärer Som ni har kärleksfullt skapat under ett år mm. Och jag försöker ha hjälp dem Vecka mm. efter vecka efter vecka Det är därför man funderar på varför man är vän med sin speledare. Det, liksom det, det är en väldigt konstig dynamik. Men det jag funderar på är att det, liksom det är en grotta som ett grottsystem. Det är inte uh, här, nej, uh, det är, dan, en byggnad. Dungeon mer som någon har grävt ut. Okej. Okay. Alltså, alltså tunnlar, tunnlar med rum. Okej. Okay. Som en gruva? Sure. Gruva. Utgrävd. Mer som kanske ett komplext Nej, men är det ah. liksom här? är här. Liksom... Mm, nej, inte. Alltså, det, det finns saker här, men det, det är inte så att det är typ ett. Det är inte så att det är typ ett samhälle med fungerande, alltså sociala. Men nej. det är inte bara så... utgrepp för att hitta typ. Det, så, som det jag tänker, har... lägger, så som jag lägger upp det så är det en gammal övergiven eh, struktur som har blivit övergiven för att den har försvunnit och nu hittas igen. Mm -hmm. Eh, och varför är det är avgiven Det kan ni reda på oh. Lite <laughs> så um, men, men så här då som, som spelare vad, vad vill man hitta för För det här är det här är nu det här är ett unikt tillfälle där Och det är också enda tillfället någonsin Där du kommer få välja, inte välja Men komma med önskemål oss, vad du kommer hitta i grottan Vad som spelare skulle vara bli glad av att finna I en dungeon mm. Tänk att det är utgrävt byggt av dvärgar eller dvärgar Eller båda eller ingen av dem <laughs> nej um, Okej, okay. dvärgar eller dvärgar Ja vill Vad vill man finna? Är det, är det den klassiska skattkammaren? Är det, är det typ en portal? Är det magic items? Är det vänner? Alltså, vänner... Mounts? Munt. oh jag vill ha en mount Okej. Okay. <laughs> Väldigt bobbildspirerat. Ja, oh, en Aha. Uh -huh. nej, nej, det är okej. Okay. Jag vill ha vänner helst av de saker du räknar. För. Vänner? Ja, uh, jag gillar att skaffa vänner i. Uh -huh. Det vore kul att träffa några dvärgar och så här. Jag har ju tänkt mycket med dvärgar, men, men dvärgar vore ju skoj nu Ni kan ju tänka mig att de är rätt goda och så Vilket kanske inte riktigt klaffar med oss men, äm... vad då? då? <laughs> Ni som äh, för att läsa pussel Puttar ner varandra från berg <laughs> <laughs> <laughs> I'm No hard feelings Okej, <laughs> um... okej okay, okay. um... Det här var absolut inte vad jag trodde jag skulle höra Från en lista på saker kan vi hitta i dungeon. <laughs> jag är säker på att när våra vänner Efter äh, sessionen när ni har eh, typ, en pony och en dvärgkompis. På... <laughs> när alltså, när jag vill ju ha ett coolt mount. Jag, vill, ah. alltså, jag är ju vobspelare Vi får ah. lite liksom grejer så jag vill ju ha någonting så här lite lite, lite jo, jo, jo jo men jag, jag, jag säger bara att... men ja, typ, det bildar the pony och så här <laughs> ja, men en Pippin. Där, ja, precis. Det, och, eh, när man har när får veta att du, okay, du fick välja saker ja, så där, Och du, du sa magic items Du sa en alltså Grejen är att jag, jag är inte bra på Vill jag ha magic items Som sagt, jag vill ju ha vänner Jag vill ju bli vän med alla vi träffar Och då så här, åh, kan jag välja Aha. vänner Nu antar jag att de är inte är automatiska vänner Det är inte så att de ser oss Oh my god, vi älskar er Utan att vi behöver prata med dem. Mm, nej, sen så är det ju också det här grejen med att det är ett försvunnet komplex som varit borta i kanske hundra år. Ja, och de är här av någon anledning och eh, kanske inte vill ha oss där. Ja, jag tänker ni kanske inte en dörrskalle eller någonting nu. Oh, Alla rann. Um, ja, alltså vi kan ju hitta en vän som kanske det kan vara en vän som vi kanske inte vill ha som kanske mer vill ha oss som vän och som är lite läskig. Det är alltid, uh -huh. det är alltid skoj. Eh, sånt är skoj. Jag tycker att det är alltid kul att hitta kobolder. Um, Eftersom jag, jag är kobold. Du säger det, men så vet du ändå Att när ni har downtime, till exempel senast när ni spelade Efter att ni hade mött ah. en lich Så tillbringar du hela dagen med att Inte träffa din koboldkompis Utan du, istället hög du sten Och sen så vart du handfallen av en mm. assassin Du bara lämnade din lärjunge Ensam <laughs> Ytterligare en dag Nej, när det var, detta, var, det, var det nu? Ja, ja, jag menar efter att ni fick en mansion så Jaha, ja. Jo men jag kunde ju inte gå tillbaka dit Jag hade ju inte möjlighet att gå igenom staden det är därför jag, jag... Du har ju armbinden ja, Jo det är sant <laughs> Men man ska, man ska inte dela part i tågen Sluta, försök, för, sluta <laughs> försök på mig att göra det nu Genom att ge mig dåligt samarbete för att jag har lämnat min tänker att Jag tänker att du har en hel, ett helt rike med kobolder och så vill du ha fler kobolder. Va, va, va, mm. Vad tror du att de andra kobolderna tycker just nu när du säger detta. Nej, det är inte så att jag vill ha fler kobolder. Det är bara kul, det är bara kul att träffa dem. Jag har som ha. sagt en halva, någon sorts halva med kobolder mm. Mm. Och jag har ju knappt dem. Men det är bara kul att träffa dem. Inte för att de brukar vara säga jättekul, men du väljer. Och, det mm. och som sagt är man Sen så för att jag inte ska förlora Mina vänner så här helt IRL nu så borde jag väl säga att magic items Är ju kul Det är ju, det är ju skoj att hitta Magic items ah. för, för, för mina vänners skull det, det är alltid kul Jag hade ju tre mantlar här ett tag Vilket verkade uppröra många Att jag bara runt på de här <laughs> Att jag hade samlat på mig dem Ja Och nu gav jag ju en till Sandra, för hon hade ju ingen Det visste inte jag om Men då hade jag ändå två kvar Och jag kände ändå ett vissa agg emot men det, men det är ju så här, den ena är ju min, min bra, fina mantel Som är bra för fönster ah. Och den andra är ju min andas under vattenmantel. Jag menar, herregud, <laughs> vad måste jag ha dem? Måste ha båda, precis mm. uh, Jag har också tänkt på hur jag ska skicka in er I den här dungeonen mm -hmm. Och jag har också funderat på hur jag ska få in Magnus-karaktär Ja, han som är, jag har försökt bli vän med honom Men har tror jag inte är för mm. mig mest Men han, det var ju lite svårt Vad vi pratade om där i tidigare avsnitt Att det var lite svårt att få in honom i gruppen Precis, men jag har, jag har då fått en tanke Om att, för att Magnus är Alltså, inte för att han inte får Men han är bara inte med lika ofta som ni är kanske Nej. Och spelar, det är ju, vi har en liten core så där Som är med ofta än andra mm. uh, Inte för att folk inte är välkomna Men uh, så min tanke har varit, att hans backstory är lite grann att han vill infiltrera då och bli väldigt så här, politiskt mäktig ja. Är att han på något sätt har lyckats eh, inte bara liksom, ta sig ur den här situationen med att ni försvann från huset där ni var under rätt, <laughs> Utan han har också fått det till att eh, ni försvann på hans behov och det är okej, okay, ni behöver inte översöka honom längre liksom Att han ändå har en del politiskt inflytande Vilket... Så, liksom... Det borde ju få folk att tycka om honom Precis Och för att, för att cementera liksom, eh, hans position Så kommer mm. han till er med eh, trådarna att liksom, typ Saker som han vet folk kommer gilla att man, Alltså saker som ger prestige till den som lyckats med det uh -huh. Och då med, med tanken att han behöver folk, ni behöver prestige mm -hmm. Let's help each other out Och då mm -hmm. kan man ha någon som en slags uppdragsgivare eh, Slash då kompis när han väl är med och så, jag, alltså nu då, då blir det en väldigt affärsmässig väldigt kanske eh, allians ja, men som men kanske det, växer fram allians, till en liksom. som, men, som sen kanske också blir ett alltså, mutually beneficial Och liksom med respekt från båda sidorna så kanske till och med vänskap förr eller senare. Ja. <laughs> men det är min tanke är liksom då att han på något sätt då fixar lite diplomatisk immunitet åt er i alla fall mer än vad ni åtnitigt nu liksom. Det vore ju bra nu när vi är lite på rymmen igen Precis, och det innebär helt enkelt att han har lyckats Stå på något sätt Inte bara nu utan liksom tidigare i sitt liv Nästan in i systemet ja. Det är bra eh. gjort, i sånt vi andra borde lära oss Precis, um... exakt så, så det är också en sak som jag kanske kan spågra idéerna nu Bara mm. så du vet det Okej, okay. <laughs> ja, det känns bra, det känns, det känns ja. skönt Att vi kanske kan gå tillbaka till Och då kan jag gå och Prata med min lärjunge Precis, exakt Så eh... Jag vet inte, så okej, okay, en dungeon där ni hittar En pony och en dvärg ja. uh, Check Kanske en medic item, typ. vi får se hur mycket vi hinner uh, Bra gjort, Anna Tack, de kommer att <laughs> bli så glada på mig jag, jag, har sån, jag har så höga krav Och så bra fantasi på vad jag vill träffa <laughs> Jag vill ha en kobold Nej, nej, en dvärg, en dvärg. En, <laughs> Kanske kanske en, kanske en mount mm -hmm. Du nämnde mounts <laughs> Ja, men det är mycket bra mm. uh, Det känns som ett avsnitt Av Effortcast mm. är Avklarat nu 94 är det, Fortfarande på upploppet, inför 100 här. Det känns inte som att vi kommer backa utan nu är vi på väg framåt. Verkligen <laughs> Ja, okej. <okay. laughs> vi är klara, vi kan gå nu, hej då. <laughs> vi säger som alltid. Vi kan, säga, vi kan säga det på kurska kan vi säga, hej Okej. Okay. Okay. <laughs> vi säger som alltid.